اما بعد فيا اخوه المؤمنون انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول ان تستنبوا كبائر ما تنهون منه يكف يكفر عنكم سيئاتكم صدق الله العظيم يكون الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في في احاديثه الموضوعنا استنب السبع سبع الموبقات قالوا ما هن يا رسول الله قال الشرك بالله السحر قتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. صباحو كركويم پري ذو بسيمتاري چې منه چې لينجامي جيندت له ياستا جامعې سار دوکنه اپرڅلث ثوت منهو زباشکو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه عشاء نون أمتت رضي الله تعالى عنها النزيد ishte tu harnu disa për e robëve qëtëpijake edhe në moment për e momenteve mramje i hupi gjilpona duke kërku gjilpona në sajnë të ok në arsinë ardhë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam për e namazit jatis me të himën e ti ndërë فأي شيئا رضي الله تعالى عنها أجد جل فرن في الدريت محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ذر فا ما هذا النور يا رسول الله فأش كذريت اوه يدر قوار يا الله جل جلاله رسول الله عليه وسلم كترى فالبخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فبرت بخيل آشت A i cili kërënin emnin temë nuk tëtë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Temën të sot dhëtë afillojmë të rejë, inëshallah me izënë Allahu gjëlle gjelalu hunë këtë mujnë rëgjëpë, ndështëta edhe dhe një ditë prej shabani, dhëtë i more tema ajo, e tëla ashtë temë përfshise me ranësidë beçantë në islamë, Allahu Gjellegjelluhu ve Gjellegjelluhu ve Gjellegjelluhu ve Lusë. Që ato gjona që qi të qilojmë na si ka da shërjati, dini jonë me i qilu, tjetë al, e dhe lutja jonë alë të Allahu Gjellegjelluhu e pranuar përshka kësë na të gjithë mërë, atër që na konkret e qilojmë që shka thonë Allahu Gjellegjelluhu me mundësit shkëntore tona të vogla, tojmë Allahu Gjellegjelluhu ka deshtë që na të qilojmë. Atër që na nuk e qilojmë është për diturija jo, se Zotin u kaqef në mësbëdi. Allahu Jelle Jelali u kaqef, dëshirë ati a në mëdi. Po, ajo jetë atëherë për për punës, edhe për diturija së tonë, për për së i me tonë është kënësorë. Ajetin, dhe ajetët e farë, me të sinët nga u mërëm në filimin e dërësit sotit, Allahu Jelle Jelali u ka thonë, illa mën tëba, wa amëna, wa amila sali hën thumë më edhe ajeti i parakti i në të stëni buke dhe i rëmatu në haunë anhu. Gjëmotin dërshë, është fjala për njeri unë edhe gabimet e ti. Në islam, gabimet danë në grupe, kanë thonu le motë, gabimet danë në di grupe, Gru gabimet vogla edhe gabimet më oja. Unë mes pari sot në këtë dërshë, masë i që kjo të jemë do të vazhdo një 3, 4 apo 5, në është a gjështë gjë moja, veç njëna fjallë prej fjallëve tona dherës i sotit me sigurinja katër gjumaj e ka me nejmorë atë fjallë dhe ta ndëgjëni ma mërë mes pare dhe ta definoj qka të me thanë gabi në këti gabim i të gjuhën ton i të dojmë gabim kurse a gjendë regulorët për fjallë të gjuhës në përmet të të cilës neve shërjati jonë në kar e ka në një gjuna edhe fjallë a gjuna anë shë e përdorë me të namet ma dhe sartë a përdorë Për ka është të ufolë? Gjuna. E kumë dërte a pjallës gjuna që ja është zhvillu me të në është pjallë? Sevab. Ja banë muslimoni sevab? Ja, qëka banë? Ja banë? Gjuna. Mes nuk ka. As gjuna, as sevab, kësi pun nuk kemi ndë gjuhë të rritash. Ja, qëka të abajsh është sevab? Ja, qëka të abajsh është? As gjuna. Pra, qëka të me thonë na për sevab, jemi të jemi të për sështë qemi të ufolë? është fjala Kuran i Kerim në Kuran i Kerim shumë herë e për mënë me ka thënë la gjuna alikum shumë herë në Kuran i Kerim gjuna dëtësë pun e kërir definisioni fjale gjuna pun e kërir prej robit Allahu të gjëllë të gjëllë u në të cilën Allahu nuk a shi pajtu pun e kërime prej robit nga hona e robit Allahu në të cilën Allahu të gjëllë të gjëllë u nuk a shi pajtu që thja gjuna definisioni gjuna të Edhe përta, shtesa absolute, të misha e thila, e përfundon definicionin e pjallës gjuna është, pra përfërnë tërinë tërin fund, puna e krime, nga ona e robit Allahu gjëllë gjëllë hu, në të cilën, zote gjëllë gjëllë hu, nuk a shifajtu, plus, ja dënot, ja ja falë Allahu gjëllë gjëllë gjëllë hu. Kja regulli i fjallës gjëna. Ja dënoj është për ta, ja e falë Allahu Jelle Jelaluhu. E që ta është praqëmohë thimë dërshënë. Ja dënoj, ja e falë Allahu Jelle Jelaluhu, da në di pjetë. Në islam da në di pjetë. Pra shia, jlaluhu, ka qësia, që ka i falë Allahu Jelle Jelaluhu, edhe ka gjëna, që ka nuk i falë. Për atër që ka i falë, zotë i a shdeklaru vëtë në Kuran i Kerim, edhe për atër që ka nuk i ëra tash ka fjalë Allahu Kurani i Kerim mos paqti ndje ai të ka thon në realitet një ajet ndivënë në Kurani i Kerim i zbritur njëjt për shkak se kanë Kurani i Kerim ajet e meshat e ofjal drip në sura ka bimëshat ofjal pas në ndrim zbrit surën tjetër për shembull ulai ka alahu min rabbihim aulaiqahumul muflihun sura al-baqara ajeti 203 edhe të njëjtën kohë në një tjetër surë ashi ka ajet zbritur ulai ka alahu min rabbihim aulaiqahumul muflihun mos kuim larg fra ايه جنات تفضل تفال الله جل جلاله ين جروب نواتي ادهش قالو كي فال ين جروب نواتي صلن زفال قالوا بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك نوكي فال روبي تمبولت ازمنهاتي نوكي فال روبين تم كوراي نيفونا صم زين شوت كوشمبار كورف يا فال اسهار Ai dread for dreadi di ter yakya metit rin dadot mi vet nkom edhe doj jahannam sku farequn fil janna mektos kemi me pusot u farequn fil sa'ira grup jahannam ska edhe di zot me njot edhe i falen me cen kreh kut allahu jalla jalaluhu alqurani kerime gade finu skaimis nuk ka spreta fjallët e njerëzme të cilët nuk janë eduku islamikisht në shkollat e vetat të cilët i kanë kri nuk kanë pas islamologi mrena nuk kanë pas land islame ato janë torturu shkenstarisht janë torturu e mendojnë gjitha po indigjojnë nga nuk po polim fantasi, po polim realitet që përna përcel jetë e përdiqme e po mirë disa njerë shkollin të dhërë, po mirë une janë muslimat edhe ajë qëtri shka folë shqip sa musliman ama folë shqip ashe joni ajë qëtri shka folë shqip edhe sa është musliman sa joni ditën e kja mekit këthejnë gëhendëm për shka ajë nuk i ka njëzë njëzë gabimin e ka folë dhezë me volën e të njëzë Allahu gjëllë gjëllë u edhe nanë rëp për shka këse ka njëzë Allah edhe ka njëzë gjallin e ti ka njëzë Allah i familje vë kalët i në sara i në Allah e së كريستر كاتونس الله جل جلاله واشترا اي مول الجالي والنون فاميليه وقالت النصارى ان الله خالق ثلاثه وقال النصارى المسيح ابن الله قال كريستر يا عيسى ارجالي الله جل جلاله اكريس كاجن النهار ما قال زتري محمد بيرق ويلي e majtë një tribun shkup një ditë për e dita me paradiviteve atëri ka marru sësa kur deshti ajë riniës me ju ka ndzu di shka trese kish ka mendu ajë se në të tribunë në tribunat në shkallë të asaj tribune kejt njërë dhe që janë të vëp e kanë shku mengu islamin me mëzu për e ati për e shkenstar historian shqiptar ma në pirakut e kanë mëndu se këta janë këtë hupë që kanë shumë mëngu, a i do të dalë e me një gjo taze, ndështëa mësë do të agjo e këtë popull një gjo me elbet, që ja imponu e një gjo shka e donë ditë dita e sotit, e donë politika e sotit, e donë situata e sotit, a si fjallë situata kur s'ka dështë, a si fjallë politika kur s'ka dështë, për shka këta to i thurë një gjo nështë ka pra pasaj, edhe kryshterët ki në gjendetë. Këtu tha, edhe krishterët hinë gjënë në, do me thonë se dheri tështë, Allah është ka ka kohëllë Kurani Kerimë, se ka pasë për nime, se ka pasë me drejtë, unë është ka për thonë, ashe vërtejtë, krishterët nuk hinë gjënë në, jahudit nuk hinë gjënë në, protestantët nuk hinë gjënë në, ortodoksët nuk hinë gjënë në, budistat nuk hinë gjënë në, edhe shumë muslimat nuk hinë gjënë në. Ahala më këpëllë për edona. Edhe shumë musliman nuk hi në gjennet. E kush janë atopi musliman vë shka nuk hi në gjennet, ato shka duhet me kalu në përzjarmi në gjëhennemit, me i pagu u jemë të veta dherit kryen, dherit sa allahu gjëlle gjëlelu ka bom urat. Për ka për shemblë? Për një namant lanun allahu i dashën. Për një zeqat jod dhonun allahu i dashën. Për haqin fazë bone dhe se ki bon allahu bon i dashën. Por mali dhe uji çe ke hunger ditne ke a me dit nuk ke munsi meksi duot me pagujt me xehannet se zotria nuk lejon Allahu nuk perziet o ti je as pogaraja te te li ta das me avan zhatin se si ke lon hak i kti ka je un nuk ta vale hakin e kti kja Kë asha iska me je ja nyakeshti kja as ai populli i te lika je tu prey bujan ofte e deri n shkup ka pas një rrugë e tila ju ka lidh juve kejt pshatrave prej tërnotit derin pshatën e parë shkupit adje e keni shëndru prej rrugët dhët metre mësi në travajt e keni shëndru atë dhe urdhënëni para kejt popullit të dhuni me pagujtë nësër zdo kuj me adhën se va për të juve me amorë gjënos urdhëni ditë rëkja medit këta hake nuk i falë allahu gjële gjële lupra jo kryshtera më gjënënë Jo yahudi në xhennë, jo protestantën në xhennë, jo jo ortodoksën në xhennë, jo budistën në xhennë. Von jehen në koh edhe shumë musliman. Edhe shumë prej muslimanëve. Harroni. Harroni arsye të timet e njerëzve të cilët nuk dëshirojnë të futen në ohmat e Islamit. Haroni dëshiren e përgjigjet edhe përfajat e njëzve të cilët dojnë gjdo gabim dvetin edhe gjdo apetit dvetin me arsijetu me di shka. Jo, kush arsijetu në këtë botë? Vec delili Allahu gjellë gjellalu arsijetu. Sit në arsijetu e kërani kerimi, ne punë të kemi mirë. Sit në arsijetu e sërneti Muhammad Mustafa sallallahu alai sallem, punë të tonë e në regullë, veç këtive, dhe arsijetimeve, qera arsijet nuk ka Allah dhe jam i dashë. Në përzijje, a hymn jannat, a hymn jahannam, ne përjetë me ahim djennet, ahim prej politikës nuk i morim. Ne të përzijje për njëz me shkencë dhe eksakte nuk i morim. To janë përzijje kuranore, to janë përzijje sunnete, që këtofe bëja vetëm islami ia, çetërkush nuk ia. Kaqon Allahu subhanehu ve zelaluhu, na si u morën vesh edhe e bënam qartë se shirkin nuk e fal Zoti, mapak se shirki ka thonë ayat firu me dhune dhe elik ma pak se shirki unë ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu i falë këto ma pak se shirki danë pjesë kush janë ma pak se shirki danë pjesë haki jem edhe jotin mes mua edhe tije edhe mes mua edhe Allah i tem unë kam bo gjunoa të sinet janë drejt për drejti me kryusin të lidhme kam bo gjunoa të sinet janë të lidhuna mes mua edhe tije Allahu gjelë dhe gjelalu ka thonë, qatë në ropë jenë, qatë gjunatët cilë në kibohë, edhe është i lidhën me muë drejtë për drejti, ngrej, gjurët, lirish, kthevë ka une, se jo qi ta fali, po dhe gëzohem që po këthej është me mlipë me ta fali. Jo qi ta fali, mo po të po, po dhe gëzohem kërë këthej është e unë, edhe ka thonë, me qenë se nuk ka njërës, asë njës jetë prej ropëve, Dhe cilet kërë të bojnë gjuna këthajan edhe më lutin me alë falë. Këjtë prejstit përfashës, ruzullit toksori heki, biqerë shka ga bojnë e më thujnë falë ma u zërë. Allahu gjëllë e gjëllë u gëzohën, kërë robi i ti ga bënë edhe jalip falë. Kjo s'ka muhabet, ka thonë, inë Allah jëgëfiru dhëllunu u beqemian, unë i fali gjitha gjunaat. ان الله يغفر الذنوب جميعا من يا يتذكرون الله جل جلاله ومن يغفر الذنوب الا الله كوش يفال كشيان باش الله جل جلاله يفال الله جل جلاله كدر كوش كوش يفال هذا بابا يفال روما حاشا شكون ديتا نير كانزال مي هتاش قالو هارون كونسيلي نيدم روما اللي عمايت بابا كاريك دور بابا جون باوليا Ka hek doraj, se hemen, hemen, ka thonë një ju bini mazë vetës, se në mo sën falmë. E, kryshteri këllaj e kamarabura. Kryshteri kur ta rase, ku litën e traktorit, me drasa, me gjuna, një motë motë, hiqë pëllon. E që ta rëpë ditë të të fundi këti viti, hemen, hemen, janë për që këtë punë. Për që këtë punë, që për po, për po sosët viti, e ashtë një gjoj e kamën në revizion, që i pisojnë Ti fe problemi, ti Benedisha Shqipë që ka bashmirevnin, me bo kontrol vetër mre në botë mutit, e shni shkojnë pasanikat në rrëm, akos ka kanë shumë paret, Ato shka kanë miliona, ato shka kanë miliarda, ato shka kanë bo shumë gjuna, ato shka kanë lënë rrugën anë e boni, kanë hongër malë dhe huja. Shkojnë rrëmë që si të papa, me rak hujza dhe me, me përshëndet, përshëndetje rrë gjatë il hasha lillahi ta'ala, la just që duva la jurka u illa lillahi. Fezë dhe edhe rrëku, kur kuj si bon bëshë allahu gjëlle zëralu, shkojnë edhe interesant të është kur të nishtë në të kabinetin e ative, Si të dushën e me të falë, si të dushë me të falë, kejë duhet me i pranë një. Ama nuk shkod drejt e papa, se efte duhet me anisë mangatë, mangatë duhet me anisë se efte në manastirë, duhet me anisë bedinë, duhet me anisë mangatë, të atët voglitë, të ne atët qojnë, të atët, të kadalë, kadalë, majmë, të atët une që të tridhët e pesë gjunohë, këte une janë bitisë për shtomë, më zbaj gajle, sonë të asosë, ehë, që të 25 matë mdoja shkaj paske dhush me shku në shkup të ajo kisha moda a gjë a gjash a i prifti pak maj madh kur shkoj a gjë dhe ato 25 më nëreni kryen e dhe dhalla a i paske një atë 25 ditë ragjunoja 5 litë këto ka në shumë dhe pa të i paske gapu shumë këto së të nga falesht këto dhush me shku në Zagrebë A gjë asha i kardinal Kuharici, a bitis i bitisë këso punë, a i kapuqku që a gjë, i lartë, pi ati dë një imalë ma shumë, elbetë, a i në Romë, do të më shku. Matë malë se në Romë halaka, gjënash ka pëshinjet në Romë, runa zotë halaka, kush asha i gjënoj e alama imalë, si pëshinjet e ish pëshku në Romë, a i shka një po njoni me popullin e vetë. Sëla një popullit kompleksë të di dhe sotja dherë gjakun, në muzën një mërë në përkohën, një pratë smitën dhe të mëjtë kejtë, në përlogore i banë rezilë, e ajë nuk ka nevoj me shkurë romhich, se Isa drejtë për sdrejtë e ati ja ka fshinë gjunot, kur kështu, a ditë shka Isa ka në prej dhurve gjaudive hasha, i paska dherë gjakin e vetë, me gjakë me dherë dhe në gjakit ati, ka në laqë, do gjuna ndu një omo, a i e kryshter shkat duzë bantë të rritithës, kejtë gjak i i të thmatikë ala që në. Kojdesh, gjëmo, e di, jemi vetë dishëm, se këto biseda unë shka i zhvillova deri tashtë që shtinë funë, shumitës për e gjëmatit tolja tërbulojë, pakmenëm. Jo, jë ja, ja të rubullojnë e prej e kënë petarish, për shka sojnë disa prej gjëmatit të tëllë. Për që një s'ka nevojnë a me ditë këta, hanide? S'ka nevojnë ju me ditë këta, ama ka nevojnë një pa dhe ju me amësu dikush. Për atë shka këjurinia, qëllë një sitë mirë, hapë një vestë e ju mirë, këni kujtës në cëllë në sretuar pohetë. Keni kuides shfar në visë të Pulezzoni, keni kuides shfar gazaj të Pulezzoni, keni kuides shfar fatohës të Pulezzoni, ta keni kuidesin e letrave në kone fundin, nësë në të që në të kanë morë përsi për, si për Bektashit, nësë në të kanë morë përsi për Shia, nësë në të kanë morë përsi për, si për Gjervisht e Ironit, me të përkësimë në gjurë Shqipet e na, me të modhe janë du daktis në për Kera dhe në për Konosë, me të modhe janë du daktis në për tubime t Me qëllim të une e kam fatë me për tek edhe tekë të pjallës pjegoj Po jam lezoj citatë si duni Unë jam Këtu shkru në letra, disa prej un kam, un të letra gjitha për e pjallëme Unë jam tëramët meqare Kam qenës mudë shumë Kam qenës mudë shumë sh, Jam konë shërim Frankfurs Kam patër më Jam konë shërim Hedelbert Kam patër më Jam konë shërim Paris Kam patër më Kam mellë pari Jam konë Singafor Kam patër më Ma t'i eta kejtë të qendra medicinale Unë nuk zeta dërmanë dhe shërimin tim Eto në prej këtive qendrave U këthevan Prizren A u këthevan Deçan A u këthevan Gjakov A të shë gjumalia A të shë të shë toka A të shë lisit A të shë filisi U këtheva edhe ajë më, më mësoj se shka me po Kër rash në ruku para drejqit unë Kër i rash ative rakijime në tështë Zotim ma, ma hekim Kjo letër ka bismillaj rahman rahim nëj Kjo besmele mës ju të rast E unë të ashtë jam shërua dhe jam si më mirë Si të dushë edhe ti kjo pasu një metarë pizotit E merë ke fleter E tre më atë herë e fotokopion Jam daktisë tre më të vetëve Ato tre më të vetë për të alezojnë Tre më të herë e fotokopion Jam daktisë në ative qërëve Se që shtu qërët jam të dashtë me të kalu për e i saj fanë fanë qëtër Se që tu ku jetë kanë pa Se pri ti e nësër pri të të një rëzik Më mirë shkëve po më Cishme të shëndru u njerish gapiës durt do tut kurkusht. Cishme të shëndru ti njerish ka vë për kurxhas ban. Alë, dervesh durt me të bë. Bon. Shije i durt me të bë. Bon. Durt me të prit për rrugën e Alezumetit. Prej shkollës durt me nxerr. Universitetit dush me pa. Në fakultet ti dush me mtu. Hoje ditën e jumart dush me nguh. Pa kombëllë e kupinzush me nguh. Ikni piati hojza hala peshim nëse me mekra. Moqto mekra në kandal mo çtu. Kan për mi kapos në kandal e mekra e mekra e mekra. Para 20 vetëve, 30 vetëve, të anena ishte gjëmatin dërshëmë, djo gjëllasi të rishin me nësukë, njoni mbekër poj, njoni jo, ja, njoni me sunnet për nga merit, njoni pasunnet, a i hojja veç ka ishte pasunnet për ndër edhe respekt, nuk dil kejma, dhe jo. Ja. Ti dilimam, edhe pëse e me shkollë në do shta ma ujë dhe pak, a ma sunetin e rasur lajta në cilatëve se leha më kije, urdhëna dilimam, kjo ka qenë regull, jo kjo propagande e gjinëve në kohën bashkohore, jo kjo e gjinistika e studiume në kohën e vëndshme, që tashte me ekar, i këma ative, ative muhaqinave i gjutaminë, a se emnis e kam su tashtë një bashkëmirë, a se emnis e kam su bashkëmirë, anëni, Ej pa mujahid, ej pa jead lavyan. He ki norma te islamit si ti poshti, vezhule ruyu frangjist per dit sabale. Mos harani pa ruyt se din enjumah. Pa ruyt ban vakia Allahu xhelaluhu prak elen kabullin e namazi ban vakia elbet se diten e jumah po dash kamundresh, me shampone po dash kamundreshme. Duet mundresh me shampone, po dash kamundresh me jelete po dash kamuruit mir. Eger shante spratami pa adat o kimete vogla, yan kayan preiftires me cit posht se kam shgum e paljumo. Ka me shku me falë gjumon E kimët e mekras sunetit Kushe lishon për sunet Jo kushe lishon për kastravejt A këto shumë që ka i kanë mekrat e lishume Për sunet për dashurit Mohamed Musafas kushe lishon Edhe kushe ven paruit ditë në kiametit Ditë në gjumon Edhe i ka dikta kimët mekras për, për sunet për nga merit i kalon Kejt që to kimët mekras ati I thojnë Allahut ozët Për hirti muslimon E dhe ti sunetit për nga merit mas Sa kime të njëri ka në qatë ërzoja gjunatë? Në e më të volë për rënime e gjunatës. Në faktorë për e faktorë. Sa të muni vlau jam? Mëse lëshoni berberit. Gjunatë, sa i parketë, para se më shku të poshtë, kam dëshirën dhe haqit hasën të... Gjunatë, këshia danë dhe pjesë. E, e lidhën mes mua dhe Allahë tim, Allahë gjëtë lederar ku ka dëshirën qënë kërkoj falim për e ti e dhe ka, ka premtu se e faqë. كي يا يت... كي يا مولا ماو باسترو نريشجمو قالون رسول الله عليه الصلاه والسلام من كانت له مظلمه فليحللها كوشكا حكت ناني جيتري متا لايه نتا باستروه براس بهار دي دا ذكر كوشكو يكو كاي كوشكو يكا حكتو نك دنيا نتا باستروه ساسي بار دي كا قالون من كانت له مظلمه فليحللها Dhe i në dhull me dhullu matun johu me lkejama Një gjuna i kësaj shumë arsir Adhe shumë zëllume kanë me të bëti të re këjama Një gjuna i kësaj bëti Kishe kujtesin Zdo kush dhe të mojë revizionve vetë në vetër mërami Më s'ka mehet në gjepin tanë helbën të një dinari huj Më s'ka mehet në gjepin tanë t'i shka shka nuk e ke pitu Me njerësën e bale Lire e të erin saba Shkoj në der njerësve shka s'ka mehet Shka d Këtë në qëtë një buë, sëbë alë më ubi qatë Lërgoni o dhura, këtë në Muhammed Musafaj, sallallahu alai sallam O muslimen, prej shtatë të këshijave të cilët Unë nuk kam, këtë në qëllim, këtë hadith Me i përfshinjë këto Po prej të këshijave të më uja shtatë pëjtë eki A ato janë edhe mëte e përse shtatë Në mërë nja, këtë në lishraku billa Ikë prej shirkë Mës një vdizotë Na djamo, kur ju sqegoim për, për punën e shirkit në xhaminë e Juve, çka vini me pal xhuman? Çka vini me ngut derse xhumana në, në Arabia? Na me Juve na falni shumë këto tema të thjeshta. Po mos si e jepni di Zot, nam aleikum selam alekum se zban. A ti me çunave në xhamish çka vini më mësu? Kur ju sqegoim motive për punën e shirkit, ju më ha flek me ngut këtej na me të ndroi më ato. Për shkajse, ataj anajë bi më e but, e cilë ashtati folmina as gafi me zhimrena. Ju të plesht të falni, edhe ju e një mirë, edhe ju nuk jeni i jonë regu. Po disa gjona, kër i skjegojmë na pojunim, kër po të dilë një pijamije, atë komentin tonë komplekë për skjegoni, dhe pak fjallë, po thoni, shumë ka pojnë hoqa. Shka tha, shka tha, shtu, kërë e patë qëlimin? Unë po shkova pak si volë, vala, kërë shkova i shkonë, heme në të ubitisë, unë, unë në në thosë, në brina, ama veç kërësore, shumë ka pojnë, shumë ka pojn Dizot në më njëftë, a të në lëshra kubilëa, a shërkë, a shërkë, a zunajman, dizot në më njëftë, shkash në këtë botë atëm. Unë përshë po njëgojë shumë modësë, pa kompliku, dhe bot dizot në kushënje, a shë najprosti cëvek, ma i kjejështi, një, a ima pak men këtë dë njëshë kakë. Sa ka ta, ka thu? Që ato kashore, nuk ka pas atë si me i shtinë punë. Me i shtinë maqinë pak, me i përfunu një kashore, me, me i tregu vetë vetës dhe mara. Ti je, keqë Allah. E që ti, që ti si, zine se kem kejtë vëgjë dhe mi hunjë në bëngë, para hojët landës besimit. Une që ta shpës të elë në pak një di minuta, sukur kur kam i në klasë, mi me mës një gullë landë dhe në besimit. A ti ve që shtu si vezojnë? A pan të shpia Me një familje, di vetë e o dhe e që në shpijen. A ba, njoni t'i lipin cullë pare, dhëtë, s'ka, a i qëtërin ashtë dhe unë e ka. A dhënë, ashtë, une, ashtë une, une ka të unë, unë e ka. Njoni i thotë me shku, sënë, në qitet njoni, a i qitet njoni, a i qitet njoni, ti bashkë, ki i me shku në qitet njoni, njoni e që njoni me blujt, a i qitet njoni me blujt, ki i me shku me blujt, ki i me shku me lujt. Në që ke shp Sot atë të falë me gjumonë, insha Allah. Me i dhënë Allah u që në në që në ru. Di imama sot dhë të të sesmi. Me në i falë gjumonë, për në hea. Njëri gjumonë, drejtoni s'afët. Ajë këtë të thë, gjumonë, s'kare vojmi dretë u s'afët. Banë në jetë me falë namazin e gjumonë. Ajë këtë të imamë, zërë, ajë këtë drejtonë. Banë në jetë me falë namazin e drejtonë. Që ki namazë, që këtë ditajon njështë yes, janë ato shka i njopin të zotënë qëka që janë ato të mbra përmetën shka i njopin të zotënë mos cilëm i cilë me tash me shemë i shumë komplikumë e si të du një një pak ma modernë kur anë i kërimi të po e marë pa dhonë a kërimi pa njëri i cili i ka të dizotri e këni pa njërin i cili i ka të dizotri edhe njërën i du të mishërbi edhe qëtëri du të mishërbi i shkreti prej lëdësirave kur së ne ka të bëllë-bëllë njërën i bema pak uj a i qëtëri bema pak buk njërën i shko në qitetë bërën për të kolla a i qëtëri shko bërën i një parkundra njërën i bemi mestot a i qëtëri bema abdetit kur hunë gjëtë qëki Kurpuj jonki, as fizikisht as i pushuhesh, as psiqikis nuk aj pushuhesh. Za ti, kush aj mentor, kush kanëj ngurbes, kush kanëj djeshie, kush kanëj mburr, kush kanëj mejer, s'ka nuk janë musliman, gjithë edhe kaq çen pak psikolog nikajore, kamuit me edu sa ato kur mrena të nos nuk janë. Gjithë moti mundon diçka, mrena as ka ator doner mujn mes pegu, an shumisen e rafteve s'në sqegojn. Pse kjo ato? Të ngatru vogla. Kuymej boj badë perfora. Ku i më i ku i më i shërbim për fara. E na mos i marr të do probleme ai kemi? Jo. Ashhadu an la ilaha illa Allah, washhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh. E doim ispa. E vërtetoj që Allahu dhe lëjëlallahu ja mazbë tim isnoshi kemi thalluar në zemër. Era të njëjtën godesh boim te Muhamedi rasulullah. Ashi derguria, derguria. Derguria. Tam. Uqri. Pa problem hiç. Sabale dozhë bal zabajm, nuk ka çetër mas shpinë me than mom mos e fal hunze. O Zot, ju fal drekët. Nuk pozihet çetë zot bot. Jo jam zot, nuk e, to kanë probleme të mëdha me besimin. Për çka Rasulullah alayhi salatu sallam ka thonë, shirki ash junayma. Ne Rasulullah Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Ka thonë rasullullari sa të seram prigionave të të të letë duni me ilon me u largu ashtë sihrin për sihrin do t'ja kushtuim inshallah me izin dhe dhotim nja katër gjumaj atarëshme pra kemi të shiren që unë një më dhejtë një si dërësin këtë gjami me rego E ju, 5 në dimletë marrë me siguri kejtë këtë teme, kuptoni. Së kur shke keni adepë. Marrë 5 në dimletë dë në dimletë dë në dimletë, e do në i me mësu islamin. Me siguri islamin që është të mësotë. Mësu se e bejë i bez një lesatë i shtatë, mëzonsat hinë 5 në këtë. Të Tone atë në atë mëzonsat 5 në këtë, e të këtë të mësusin fundë vidin për nota, i ranitin peshët, vargë, vargë peshët, regjistri E po mërëve është, një më dë nëndë mujë orët mësimore, ka një i për dhe ki ka parë rëzilje me dalë i ka ngu. Që si në zonë sa i një dhe ju? Gjëmatë i jonë asë një dalim për tive zonë sa nëse ka. Mërëve është, mërë apë desë me arë me falë gjumonë, pak përsej rëzoni i në gjami. E verës gjëmatë i ndërshëm, u i në përduhët me rujtë. U i në përduhët me rujtë, se mos i mos Edhe ti jeh o çka tunit. Alhamdulillah. Selam aleikum. Edhe unia mos çka tuni. Ai unsa ka vadi sutitësh me ti një ket via të ujit. Tamam. Po dur natën e hol me ruit. Natën ti po vadi gjithë natën edhe xhumon pa harron biletiket, xhumon me vakta. Tamam. Murego. E s'ti? Shtriçin pik drekës sot mrazin nuk e kalishu. A vollin shtikuj ku ku, ku ku jeni aty? Apo do një medal, me thonë kur dil një pijamie, me ka ngu shtu këllahojën e ka po horë. Po a i pashazotin me pash mund si, ndru ju thajmë. Walla bila, po ndru ju thajmë. Sa si dim dhe dhe dakika, pas dakika. E në gjamiën ton, bile pak ma nama, ju misa përkë. Në gjamiët e juve marri, ju shkukur dhavi, këtë ndru. Kemi morve e shtrasafat i të në gjumon do katunet. Qka përdo për ki popël me thonë? Kur ki popël këtë dinë mësët me ka 5 minuta? Ure do që të regojë qëka që kam do këtë njëherë mësët ju kam të regu. Një musliman, i së li vëngja njën e së lëpqarë, edhe në dëgjëm dhe rëspin një më dhejtë, teri orat dhejtë dhe më dhejtë, do që më dhejtë një orë një asë, për me në dëgjëm kejtë diturit e hoqës vetë me i morë. Kejtë diturit hoqës Me aspiqojoz vet, raps nancile pazoj vet duhet me pazimin. Po fantazdin u kaqio kur çkoj te sbia mane letra, era digjitronin merre, bane proportiorin me e tipe vjalvesh ka po çovune, pjestoi mir, çu shtort po tajp jetier ne baza e pazimit, ka stavis me skem te thon. Çkoj te sbia ban e hesab kso. Ne hoj, i dili pesm lodvet. Ka je tu ka pas, le ka lezu ka pas mtor ndite, jav ni saati do vet zu. Mëndë që në 158 dushme e tu, okej, okay, të do diturit, diturit e ati mingu. E tishti bane e sa, pra me ka 5 minuta, ma i sëmëra mi sa të delë ti. Qishtë qis delë më kretë më të moti? Qe më të moti u sot? Kë më të moti i këtive, e më të thonë, se joni a njësë pa moti pa. Kishka do të festot, qështi, kishka do të pijen soka, qështi, kishka do të pijen borovlisa. Kishka do të pijen borovlisa. Kje shka do të pijen kamilita qështi Kje shka do të pijen vodka Kje shka do të pijen kërshkavati qështi Kje shka do të pijen viske qështi Për këp, me festude Viti rikja, ata viti ria Voa viti ria ki Kja viti i shumëtimit, o gjëmotin dërshëm, kja është viti i ative shka nuk e lonë me qelë universitetin e bura. A të e festojnë këta, a të festojnë, a të të me ato para parë, edhe majzë mëra mi mësë haro me dalë, në ullë me më, më tonë, o në jamë patrë jetë. Ditele, a ditë nesë, kur të hië, i të sabane, ki ke ne i të eri satë i njësët e shtatë, kur e që u së vajë, o në jamë patrë jetë, o në jamë, o në jamë patr يور كوركوشي كوركوزا دمغوتيشه 80 سنه يتب ميمغوت كوركوشيش اد اس نو غودزون ميمغوت كوركوشيش يور بلا بو جوي بو ستاتو دزوتي غودزون ميمغوز ليل نو ما لاون جل جلالو كور كورز غودزون ميمغوتيش واش توني زاباله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله او الله Ne jemi ri, tri, pleç, gra, bura, bia, pi Kejtë jemi ropte tu Jemi vunë shërbimin tënë Edhe jete ajo në prejshinës tënë e kur s'ka më rëshinë S'gozonë kushë me jungusë Nuk jo me jungusë, maravla Pas s'gozonë me pëshirë me bishësinit vella Ama s'apale Si t'bashë për në banhovë të Hamburgit me t'morë policia Për kamë me chtinë për droma gjë boshëtë Te rid datë rid vin mend te te rim bimë drejt e flijën beton. Tknosim datë, nuk nuk e nin, do të thotë se nin po thonë. Njoni po një. ka, njoni ka thonun e nuk e pi për kështu. Nuk e pi për kështu. Po për shkapi. Haru, e vë, ma ru, ma ru. Ma ru, ma ru drejt, ma ru gjall. Çonë gjallë do mi haru, të lutem. E por gjallë ashat fotbojn as me jela po durto. Më haru gabrak, ngongo, ngola dia midos. Kto doot mi haru? Kto doot me e i studiu o bur, jo mi haru e pinti kurka studiujo. Vet freska kat kan studiu. I pinti kat studiujo, kto doje do nas ka i kemi. Doot me i studiu, kto dojin bashkim ama nuk, dojin bashkim pas zepika. Nuk doin bashkim babradha o burjak. Kto nuk doin bashkim letre. Kto nuk doin bashkim pa armatura, vllaj, do armaturë mm. me 4 milimetër. El akumi mirë, me zengia mërthi mirë, tellë ne holt në mirë, betoni në nxjeshon fort edhe shtipon mirë me mikser fort, shtipon me shtipje ajrore shumë ton, e thoni me drejtas atëtan për gjinvac, kur ti hekëndrunat më së pas vetërin për yesuri mo. Erim, në të gjithë duhet mu bashkën Salamu alikum, në na kik nash më abet, faleminder shumë Ajde fishti të këshimë të gjithë një abet Në të gjithë duhet me këndë për bashkët edhe duhet me qenë kompakt Faleminder shumë, a ka dë një adam e pojnë rëmë Edhe une e kam fjallën, ajde dërë nëpë që i ti i kje 55 minuta Gjemot, katunar, shok, kejt, na imi kështu Duhet me konë na kejtë bashku, po na duhet me konë bashku, hajda, mi e në regull, kalëzoma stadionin këtë dalë bashku, hajde, ma, regu, dal bashkone, hajde po, në no, bispilajra më në dhu, oh, jo, ne më në kujtë bashku me veni, këtë dalim u bashku, këtë rrimë bashku. Pasha, zotin, nuk e di, jo, gjafërin, që këtanë, që këtanë, nuk e di, jo, në, atë mara mathi u për nga shkollin në nah, avër, ma, atë mara me rekazë më shko gri kanalla gjëhetë. A që komare i kanalet e ujit nga ton Eshti një të eva të ushkaj A keni is faleminar Je boj për me të faleminderu Terin shtatën cilajje Pas të ojë bërlokat mësit bërlok Së ka qatë pun bëne E që shtu të qizmi ka qërë e bashkime Leja filozofien ti Leja filozofve filozofien Leja vinginjera vë inginjeringin Leja politikan vë politiken Leja vëhojalarve fejan Sa ato fejan mas miri din me svegu Mu bashku Mu bashku dhe që që që mu bashku E akëshirë në jamit që ishë bashkohë njerëzit. E akëshirë dhe njini me dhe të bukaranë me njësafë. E akëshirë dëvoglin e dhe të molinë me njësafë. E akëshirë mretin e laskeri shka i pëshinë gjodët bashkë me njësafë. E akëshirë zabitin e laskë ka i pëshinë rrugë dhe laskë ka pandruë me njësafë. A pa me që ishë bashkohë njerëzit? Në vëtë me pasë qada, vëtë me pasë hirë në të cilën hirë ato n qinit në nëvneve, na kemi folë përbashkim 42 më letëm. Kemi folë përbashkim, kemi folë përbashkim, pasi mi bashkua bura. Jemi nda, bide. Jemi nda. Ndaria ashtë gjuna për gjuna dhe mloja. Ndaria ashtë gjuna për... Shka këtarët, ndarëjës janë faktorët e mlajtë për gjuna dhe mloja me për mu. Për i cilëve gjuna, ato shka ashtë rëzik, a i falë allaujën dhe gjuna dhe nërsi Fash pjese a so dit e derësit sotit ka të boje fjale a dit e hadisit derësit sotit ka të boje me sihrin edhe nejmrova zyrtarish se gjumohet e arshmet mu i drëgjët edhe pak prej mu i qaban dhët nejmore kjo fjale a sihrin gjëmatin dërshun unë dhët asë qarëj unë dhët asë bjegoj sihrin detalisht shumica prej gjëmatin Do të mëson Jonah, shrobniar ata nana, që kanë jetën e vet nuk i kanë kur. pse e kanë pat arsisht me këtë hadith me shpjeguar detajë, që hadithat e ekonomia rar më jam i. O mafian po fjalë s'ka u ofruar. Fjalë veçaves nuk ju ka kushtuar derë për derë për derë për derë. Për shkak se zullumi i kësaj belaje në metin e Muhamedit Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem apo, apo ima unë do t'jarësjaroj gjemot i përten. Shka seher, gjohtarisht, shka seher, nonë në shëriatit, edhe shka nuk ka seher, edhe i zdojnë seher. Por dorësit e ti, qishë bohataj, qishë bohat seher, a i shka do me bohat qishë bohat, qishë ban seher, qishë qish prijshë taj, qishë mujtësh me umbrojt mësë me të prej e ka i kur, a është seher e realitet, a nuk është realitet, por këtë gjona ka foj kur a nukëri mi qarë, porque jona kanfol kafol muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam jart asad dutafrek vetam niskai tsaybe vetam niskai wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulk sulaiman wama kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra wama yu'alliman min ahadin hatta yaqulu inma nahnu qiddatun fala taku ويتعلمون منه ما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بدارين به من أحد الله به إذن الله كتاية دوت أتاكي صدن الشمش كور أثاني عيثة سيرة دا حديثة سيرة دوت ريضن جماعة عرشة مفر كتب مرانسي شو سهر دوت نيثيوني السهر أش جموثي ندرشم in djomi in jan muzis ska lidhje me ta in jan molekuliz ska lidhje me ta çikase nda shumë pjesë gojë tëm pjesë dohash ka mohom pa parë sa të san në ka porosit për iksai të lajë musliman ku sha me ik musliman ku sha me ik se ai ska ban fyer Henez, javot, ashme, shka është muslimat Henezja dhe të ashme dhe të kaldoj Shka është shka banë sirë Edhe shka duhet me bo Për mu bozi si i rëbati Shka duhet me bo Tullën vej për tullën vej për tullën vej për dush me bozi Si të si dush këtë zanot me punu Sot të ashme Dhe shkërën dhe të të të të kekë Në suratul Bakara Korani kërim Allah gëllë në gjelalu hu ka thornë واتبعوه ما تتلو الشياطين على ملك سليمان سهر باذر يقلل لإبراطة الله جل جلاله وجل شاله سكر صحوفة إبراهيم ضرورة موسى سورة العلى صحوفة إبراهيم وموسى يقلل لإبراطة الله سكر توراطة زبورة المجيلة والقرآن الكريم Por me obose erbaz kanë shku ka kush, matët lu, të mahu matët në shëjafin, ale mulkë i Suleiman. Kanë shku ka jo, shka shejtonat në kone për anduris, Suleiman a.s. kanë nguë në qilë, kanë pasë më nësime, nguë në qilë në partë njërë, sërë qka për ndollë për njërë djërë, qka për fitët. Njënë i prej ative kaninë gjithë një dëvërtetë, gjithë dhe parë, një qinë rejna ka thonë rësullare Sërdo Sërdo Sëram, ja ka bashkë kanë gjithë një dëvërtetër, kur javë ka pru njërëzër. Një dëvërtetë e kanë dëgju një dëvërtetër, një qinë rejna ja ka bashkë kanë gjithë, marë njërëzër një avë pru me i tëllovit, me i da. E ajeti, i të le une krokë, të cilin sotë nuk kam بِئْسَ نِيبِرْ تَارْتِزُودَانْ زيرْ وَعَلِّمُونَا مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ كالمسوبريكتيفا دي ملايكا كالمسوبريكتيفا الرجل... دي بيرسونا ودوبينا ديارني ري سيري نيار كانسو مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ سي ميم دا بورين فري غروس تشمي فريز بينيفيال فاميليا A familje, pjan, fami, pjala familje, ashtë pjala nështrejt në këtë bot, aja ashtë që liza elementare, që liza esencialë për formimin e një qëshirë. Si të plishër familja, s'ka malë mo, si të plishër familja, s'ka pismë, si të plishër familja, s'ka nënë e babë mo, si të plishër familja, nuk ka jertima shumë, si të plishër familja, nuk ka katunë mo, Për përishët familja nuk ka popullë, popullë jonë për shka destabilizu, për popullë jonë edhe ma shumë ka mod destabilizu, popullë ndonë nuk ka me me e tjale familje, veri sa ne përcelë me dukatën e Europianve, veri sa ne dukatën e ative e dashorojmë, e sisim, e simpatizojmë, e përqafojmë në përmet revistave, kanaleve televizive, filmave të ative edhe, edhe, edhe koncertëve për disë shumë, Ato, ato shka, ato shka i intereson. Ati ve jomatin purë e arsim. Ju intereson nipun prej punve. Në mesat të mos vi marrë, në u zhduk për gjithmonë, në herë për gjithmonë fjala familje. Me një herë për gjithmonë u zhduk fjala respekt i babatë ve i nonë. Ne, edhe për gjithmonë, kërda gjë folja urdhir. Në këtë ato 2 minuta i vëni mirë dashur në atë ra në Londër. Kur janë shkrujë të rambod protokollet e fionista dhe suhion, një fjallë për një fjallëve nga qenë, mos lejoni që mëslimanët të kenë burë edhe gruë, zërtarë, qëllë në libri, e më një libri të ka emë, kartarovë suhiodinja tjallë e lë islam, është autori të leka morë kësë libën, e ka emë në të dëllahet tëllë, libri në nërë për jasë për se tërë të kemë në arbishtë, Për javë përkëtajnë në libërit shqipë, këtër o suhionia të jale në islam, rëzikë u jaudive për islami, që në këtë liber lërdone, këtë faktorë që përëdhërën, që lë audibë kënësa nimi, e të që në në të të të të në nëndon, për dërkonët e të sionistave suhion për i hanshtuit, në element për elementet dhe ka të në luftën e një qahinë, luftone një qajinë, kulorën, të të tëllën, ulemohë të nëjë, edhe propagandone, sponsorone, finansone një qajinë, sotakut, finansone një qajinë, i cilirime dhe reja, vetë nëjë, finansone këtar deri sa në, mos lëmë mesinë muslimanëve, një gjojën tila, kushtu, e e të tëla, shumë kristërme dhe qave, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Lirja familjare, muslimane të dojnë tajen shumë, muslimane të dojnë kultë dhe muslimane të mandajet vëndë të lonë, vetëm fëmija i muslimane në rrëzullën të kësorë, për në kona adhemi të delitash, e er ka bëqit vene prej Frankfurtit, e er dherja për vjenës në komë, të mërëveçari i vogëlë, policia e austrije se kanë kapë në autostratë, për këtë për skajt të, të, skaj të autostratës, 4 dite, 4 natës, Ka ullëtu 3 mëzveçari Kure ka pitë polisja o të rrisë Për ku i rrisë Ka banë baba jam Ka morë në Gjermani që në gjashë mu i gjishin ba, flak, ves, Se ka më bërë Nuk e ka më bërë gjishin Për babër në flakë Ka më bërë mëmi Këta veç mija i muslimoni që ka bërë Rënduot në e rëpërish këta Zgozojnë mërbet si zonëm E shka me shëndru Për anë këtë pofu Shka të bojnë Të bojnë njerës të rë Të bojnë njërës të rëtilve gruja dhe atë nuk ju intereson. Të bojnë njërës të cilë e modra dhe atë nuk ju intereson. Të bojnë njërës të cilë e... Nuk kanë gruë me shëriatë vëmë, po kanë gruë orfi, i thë e mëna. E marme. E marme, edhe, edhe u bitisë. Kështu shka të të bojnë? Te formimi i familjës. Te formimi i familjës ashtë te formimi i popullës. Ka dal, ka dal, na, ka dal, ka dal, na, ka dhe men, e men, edhe gjemë të rtonë kanë njësë me nejtë ma së darë kënë të obë Gjermonshën. Për para nuk kanë pas nejtë Gjermonshë, për para kanë pas nejtë Shqipë. Erë që shri shri në Shqipë për para, plëku të ërgjopë, që shtu ka qenë në rrejku, plëku të ërgjopë, dëmë të tëmë të tëmë, viri sa haj ka full, ma kur kur se ka pas janë, kur kur E pëse se ka për asjallëm, shumë mirë një Shqiptar, me rimlerë dhe dikullë me një vend, a shpre e shumë qartë. Në e kimi pëllqinë që Allah ka përës, e kimi jelë në me vend që e kimi pëllqinë. Kur rriste pjallë një shkollimi, thaj ju, ku i shqit, neve në kini lënë për shkollu. Dhe vëse, zashë për së të e pëllu. E, na kur në shkollonëshme Shqiptarën, katër e lëtë verë, Në zëpin 4-dhëve, në 4-dhëve, në i banë, sa me atëm gjahinë, se me kushë jam ka borë në 4-dhëve. Tha, po në dha, tërin 4-dhëve, në tos kemi këtë zungën me qenë. Një hata një, të leshë polëshin më rëna. 4-dhëve, në i patën borën me dhje, se ti duesh me nguli, ale. kur ti bëjsh 4-dhëve, të ngojsh për neve, shka ki një tuta së fritë, hermerë, ti të ka hje me polë. Это спина, когда ты размеешь в кирпич, милый. Тари. Тари, главное, самое одно речаго проговоришь. Ты травольный нома. На три, на, на три. На как? На тарголой. Наверно, на олив блоки иShaderType медиадже. Я бля, я этих прокундома. Ой, прокундоке. Кейта быть его ная когда когда, кауша тауну s'ka më shiltë, s'ka për të të qima, gërë të dëmëri më për të qimë qita kë bërë fru, bërë fru sëpë, ahej ka një shka një shërginë, në regu. Qa ta stalla të vëgli për të të gardë, dërë për tabla, për gërë, për rëvëbija, për asinës, për sa nga mëna, mëngërë, mëndarëke, ka dalë, ka dalë, kemi minë së nërë për për lëllëme, ka më të minu për në poqësante pospo, pas mirë, pas mirë vëllë. E që së dhe graë atër të rizë, që së që të rizë në ujë, atër të rëmës meçëar, atër të rëmës meçëar, në shofë i në neve, atër të të bina të stalinë e mafië. E në e në zoba një, e në këka ndërë, këka ndërë, këka ndërë, këzë të vërë, të ndërë, këzë të vërë, të bë që i ka më atori, i ka nukonë në astalë, gjoë ali këtorë këtë në astalë, burë i këtorë këtë në astalë. Këjtë me zizi si në astalë këtë në astalë. Gjermonë që, gjermonë që, civilizim, emancipation së de la madame. Emancipation. Nërë shumë kimi me shku lërgë burë, nërë shumë kimi me arritë, me nërë e katëmurë që ditë, popo i së kërsa kimi me... me... me... me... me... me... me ki program dikar kar rahe ho aur tu kab se dikar kar rahe ho pika star sport goda dora dora kalter vajra kaldoi kai muze ho ek program dikhe the jis mein nahi to to ma se to po nele se garfu nele kan mera chu kan mera chu yaar kan mera chu ek jis reem naam ko plo chak to yan kunya bazar stha bopara stha dona kaldoi mas mire jis jis kan me eda jis riem tom Nuk përta mërë që mërë të ndarë shumë me një mëmi të alë amerikasër me mërë shumë, se kam këta për qëllim, e më qitë gratën përrejnë atë i qëtërit, se kam këta për qëllim, po kam për qëllim se na autoktonisht e kemi edukatën tonë, edukatën e ona islamë, në kalëdhën që ishë më hullë, në kalëdhën që ishë më fullë, ka thonë lehetu sajë këta o wëgëdhë Lëksit vime shjeka Lëksit do të minësauti Këtë dhe kur të hesesh Mësëzgat hapjë në malë Kësë për në sëso A, mësëhetë e vajkë Dhe urë në dhefa i ngrifë Së kur kur në dherë për si besobë Si besobë i dhe në dubokit Që Mësë Mësë Së kur kur në dhellë për ati Për ati dubokit Mësë me mujtë kur qishë për së kakme E kusë keve E kusë keve Dhe ku shi hajrë, insha Allah, mësë gi mu shpinën e gjikëse me diplome, Allah, Allah, mësë gi ratë me shi në elbërë, se lakë tëshke, ka oja jesëm, asë në dalim pi mu se ki e ishë, kejtë bashkë tërfiqë këmiongërë me dostanë me krije, me krije në tamë, në ejtë këmiongërë me në bërë në satërime, asë zërë me fëllë, zërë me fërë mara po, asë zërë me së në të në gajë, zërë me së në Në e mi kejt njaj Në e mi kejt një barkë Në e mi kejt një gjuës Në e mi kejt një fërë Kur kush ku pa përmi kërkanë Së guzën me dalë asë hoxha Asë oficili, asë zabite, asë katunare, asë shërbani, asë Kur kush përmi kërkanë së parë Hapja, hapja zemër më lau Qeli a zemër më lau Kur qope pilari më zemër më lena qope e, musliman, er e i të ndashtë, haronë e gjëmëltë më dërë shumë, o muslimën, haronë e ahtë më gëni imën, unë e më në më le veç dë laqë ti mu të shmi bërë, më të të laqë ti të shbëtishë kërë më mu. Qësë ajetë ajo? Qësë nukë qërë ejetë ajo? Yejetë ajo në obura, menë gjësë kurqëshë para këshës dërë shmi bërë të shëshënë, e re kujshia jëtë hëmen hëmen kejtë punë të tuva banë mi ti në së ka problemë me përëmë me mësoj e qërëmë me la hati si të shë kësh ka zëja dërë të kujshia ka zëja ka përëmërë yot. mësoj e gërëto se përë e gësinës nuk ka bërë të të Allahë unë Qurani kërim surëtë lë fatë ka thotë muslima në të qësha rohëna o shirëbër o alë kufar për atë ju i Për atër tërën janë shumë të ështërë. Ruhamënë ubejnë ubejnë ubejnë në mëzvët janë shumë të vëtë. A banë me rëpytëlle përën bilëm dhe së në rësodër se zonë në gafërëtë. A e kimë në drouëtë? A e kimë në drouëtë? A dërën është dëvë alë lë kufërëtë. Shumë të është për janë dëjë qërëve, muslimërëtë. Më zbatë shumë zburdjan. E gëmundrë. E gëmundrë, madh der gjë i falem, der. Isha kuj der. Unë fair drun. Da, tam. Tai ndru. A jë mato vë lagje? Karçitranë ajë. Allah, drun do të pritet. Shëherë. Ti e ozë, në atë të dirën, ti e i frësë të bështonë. E të në e germine, tabute, e të në të përësë. Ama, vërë të në sërkëmë. Kërësë të alë, e shtë të unë e kërët dhëllë i bëjarëmine, kërëve më dronë në të bëti, e në e dë dronë a me të amë leo në në këtë në orë. Kërësë të në të asë dërënë par avërë. Në e dë dronë a, edhe ju qertëm një mori për rizat zotit të bimëni, mësë i mësë hojënës e shtiri së në kohënë. Qësë të zullar të i qëpë në gjurët të kështuaj, ka lejë shkojnë në smirë e mërë atë, mësë mësë përkohënë, mësë përkohënë, përkohë. anë përkohë, i së përkohënë, të i drunat avut të kërgjohës janë. Së në kohë ashtë munguz, i munguzë, a ti zulli, së në kohë a munguzë e dhe brunë ju ka si ati ta pëtë gjithë ndorë të nara. Ako, eshë shumë të meqë mi shmikonë, mdo të nasi mësim dhe nërë kushin kër tisa i dhe nga e mëndër nërë të me. Allah i dhe le dhe lalu e dhe le shënë, në i bëf kejve në asibë të nëtër nëtër nëshë Allah. Pa kash me breka, jam dhirtar e në beqë, dhutë mirra pëshu mërë përë kërë në tonë, Allah u gjëllë gjëllë huve gjëllë shenë Në i bëndë mund gjërë me të mira Në me rap shurugën për gjërë nërë isha Allah O zëtë në banë prejativër që paraullat me vemër të butë dalin gjëtë lorë Në banë prejativër Allah me fjallë buta Me fjallë buta paraullat të dalin Në banë prejativër të syllën Mrojë atë tonë Bëndë mdoja sako drë u vëzit edhe ato luginat me zimrolave, bëndë më e rtarë se luginë në Amazonit, por ato njërëz i shka nuk marrin vashprej i potësies, për marrin vashprej i vërtëm prej mrolave. O Allah jo në mëzërë gjumazë kabullan e Arabën Alimi. Pre gjenohën e në nërgë, në njenë tonë mbërë e prejdo pësarën e Arabën Alimi. A prej në rrungën tonë të dej, sa tim të të të shë i knajun, edhe mbërë i për të lasëmë, lillajri për